na hatukumtumana nabii yoyote katika mji ila tuliwapatiliza wakazi wake kwa taabu na mashaka ili wapate kunyenyekea thumma badalna maka nasayati alhasanata hatta afa waqalu qadmas saaba ana ad Qalun qadmas saabaa ana ad-daraa was-saraa fa akhadhnaahum baghtatan wa hum laa yash'urun Kisha sisi hubadilisha mahala paubaya kwa wema atawakazidi na wakasema taabu na raha ziliwafikia baba zetu basi kwa ghafla وكوشك حال القواواواجتنبوا ولو ان اهل القرون امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا. Walakin kadhabu fa bima kanu yaksubun nalau kuwa watu wa miji wangaliaamini na wakacha Mungu wayakini tungeliwafungulia baraka kutoka mbinguni na katika ardhi lakini walikanusha bas tuko hapa kwa sababu ya yali waliokuwa wakiyachuma fa amina ahlul qura an yatihum basuna bayatan wahum naimun je watu wa mijini wameaminisha ya kuwa adhabu yetu haitawafika usiku ناوة ملالة. او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون او تو Wameaminisha kuwa adhabu yetu haitawafika mchana na wanacheza. Afa makra makrallahi fala yamanu makrallahi illa alqawmul khasirun. Ye, yeah, wamejiaminisha na mipango ya Mwenyezi Mungu. Wani hawajiaminishi na mipango ya Mwenyezi Mungu ila watu wenye kukhasiri Allahu akbar Allahu na sisi hatukumpeleka nabii yoyote kwenye mji akawalingania watu wake wafuate dini ya Mwenyezi Mungu iliyo na wao wakakataa kukubali huo wito ila tuliwapatiliza kwa ufakiri na maradhi ili wapate kuwa wanyonge na wamombe Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu na kumsafiania wapate na balaa na mwitikie mtume wake basi tena ilivyokuwa hawakufanya hayo bali wakaendelea na ukafiri wao na inadi yao Tukawapa mtihani wa kuwapa neema badala ya dhiki ili tu Tukawapa kutononoka na nafasi nzuri na siha na afya mpaka wakawa wengi na mali yao ya kazidi wakasema kwa ujinga wao Hayo yaliyowapata baba zetu na mahna na balaa na starehe na nema hayo yote ndiyo shani ya ulimwengu shida na nema huwajia watu kwa zamu hawakuzindukana wakajua kuwa haya ni malipo ya kufuru zao wakajizuia na kwa hivyo wakawa hawaujui mwendo wa Mwenyezi Mungu iliyotukuka shani yake katika sababu za matengenezo na uharibifu wa binadamu na nini linaloleta neema na nini linaloleta dhiki? Matokeo ya hayo ni kuwa Mwenyezi Mungu aliwapatiliza kwa kuwaletea adhabu ya kuteketeza kwa ghafla na wao bila kujua nini litawafika. Na lau kuwa watu wa hiyo miji angaliaamini waliokuja nayo mitume na wakatenda waliowausia na wakajitenga na aliyoyaharimisha Mwenyezi Mungu Tungaliwapa baraka nyingi zitokazo mbinguni na kwenye ardhi kama mvua na mimea na matunda na wanyama na rizki na amani na kusalimika na misiba lakini wao wakapinga na wakakadhibisha mitume basi tukowapatiliza kwa adhabu na wamelala kwa sababu ya ukafiri na maasi waliyoyazua basi huko kushikwa walikoshikwa kwa adhabu ni matokeo ya lazima kuwa kwa ajili ya maovu waliyachuma na yawe kuwa ni somo kwa walio kama wao ikiwa wanayotia kilini. Je, watu wa hii miji walioletewa wito wa manabii wao na wasiwaamini, wamejiaminisha kuwa adhabu yetu haitawafika na wamezama katika usingizi wao? Je watu hawa wameghafilika na wamejiaminisha kuwa adhabu haitawajia mchana kweupe na jua linawaka nao wameshughuliki ya mambo yasiyo faida nao je hawajui mwendo wa Mwenyezi Mungu anavyokwenda nao wanaokanusha hata wakajitumainisha kuwa haitawafika adhabu usiku au mchana naye huipeleka kwa mpango wake wasioona watu Hakika hawawi wajinga wa mpango na mwendo wa Mwenyezi Mungu katika kwa ila wale wanaukanusha wenye kuzihasiri nafsi zao wa kutozinduka katika mambo yaliyohusu kufanikiwa kwao